Ilabete sen inguruko negoziaketak dira iragaitekoak heldu den otsailean. negoziaeta garjanzitsuak baita bost urte, funtzio publikuko langileen hilabete sariak izoztuak direla. Hauen berrikustea izanen da ere aste hartuntako grebaren arrasoen nagusietarik bat, deni dartigueet CJT sindikakatuko kidea. Una de primera razón es justamente la question del poder de asa y de, de la de la valor du puente indiz. Lehen arrazoina, erosmena almena eta indize ponduaren emendaketaren eskaerada. 2000 amagoztetik gure hilabete sariak izostuak baitira. Le deuxième élément de, et qui nous semble bigarren elementua hainggarrantzitsua euh, eredena zerbitzu euh, publikoaren kalitatean nahi du gula cheguratu euh, eta kalitateoren euh, euh, bermatzeko lanpostuak behar direla euh, on... Alta, orientazioak estoa zentzu ortarat. Erretretarat joiten direnak estira ordezkatuak, gero eta lanpostu gehiago prekarioak dira. Beraz, jendarteari behar bezala erantzuteko, lanpostu publikoak behar dira. Frantxes gobernuarekin, indar ahemana sortzeko, mobilizazioak azkara izan behar du egun, deni dartigueten ustez on pe sur negoziazio Pizua ukan nahi dugu negoziaketa hauetan ongi ikusten dugu, mobilizaziorik gabe deusala guti ardieestten dela. Beraz gaur, intersindikaleko kideek CGT e fo efezio eta Soliderekin, indar jareman bat sortu nahi dugu negoziaketa hauetan. almenaren hemendaketa lortu behar dugu langilego publikoarentzat bainan ere pribatukoentzat.ek. Hospitale, kolektibitate eta kolangileak gurutzatu behar genituzke, goizuntan, bai antolatua den manifestaldian. Bainan ere, irakaskuntza sektorea, erakasleek, en kolegioen erreformaren kontraizeiten segitzen dute, eta joan den hastean jakin baita erakasle postu gehiago ez sortuko sohtuko lehen maileetan, zerbitzu publikoaren kalitatearen apaltze bat ikusten dute erabaki hortan ere sindikatek. Inter-sindikaletik baldin badira bi sindikata, lab eta zud, hauek Irakaskuntza ahloan eskose eskulan egitea dute bilkura bat antolatuz haratsaldeuntan. Agnua izager lab sindikatukoa. Greba hori deituada, bon, lantxarien desblokatzea galdegiteko, baina ere orokorkiago kalitatezko zerbitzu publiko baten defentsarako edo alderikatzeko. Eta, eta eskolan horrek zerregan nahi du, be irakasketa eta ikasketa baldintzen obetzia, biztandena lehen gauza haurko purua, ezza A palara eta auetararakó baitez badakoa da, postuak sortzia eta egun hartan, beraz da hitzen dugu greba hortarat, manifestaziorat goizian eta ratxaldean, zud edukazio ekin baterat, proposatzen dugu grebalarigu zier, irakaskontzako grebalarigu zier uh, uh, gurekin biltzea, uh, biontan lan boltsako irugarren gelan, gure artean uh, ez mintzatzeko, gure arrenguren eta kesuen uh, haipatzeko, bailen mailan bai bigarren mailan, eta eta oiei uh, ere arra uh, posto bat Funzio publiko Manifestaldia goizeko amarak etertitan abiatuko da, bai honako lan boltsaren hain zinetik.